karibu ndani ya Esther Online TV kukufahamisha na kukujuza historia mbalimbali ambapo leo tunamzungumzia mwanasiasa maarufu na mashuhuri hapa nchini Tanzania si mwingine ni mheshimiwa Edward Ngoyai Loasa ambaye pia aliwania nafasi ya uraisi kupitia chama cha demokrasia katika uchaguzi mkuu ulofanyika mwaka tano hapa nchini Tanzania maji karibu toesote jina langu ni Astrida Samuel utakuwa nami mwanzo hadi kadi Edward ya Loasa alizaliwa Agasti 26 mwaka 1953. Katika maisha yake, loasa ni mwenyeji na alikuwa mbunge wa jimbo la munduli katika mkoa wa Arusha. Alisoma shahada ya kwanza katika tamthilia kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, alafu shahada ya pili katika sayansi ya maendeleo ya e jamii katika chuo kikuu cha hul nchini Uingereza. katika nyazi za mbalimbali alizowahi kushika wa Loasa. Loasa ni mwanasiasa mkongwe mwenye uzoefu mbalimbali katika kazi ya siasa nchini Tanzania. Kwa kuwa aliwahi kushika vyo mbalimbali katika serikali kama vile waziri mdogo wa mazingira na mapambano dhidi ya umaskini katika ofisi ya makamu wa raisi mwaka 1988 hadi mwaka 2000, mkurugenzi wa kituo cha kimataifa cha mikutano waziri mdogo wa haki na mambo ya bodi katika nafasi ya makamu wa rais kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1993 mbunge wa jimbo la munduli tangu mwaka 1990 katika Desemba 2005 alipitishwa na bunge kuwa waziri mkuu wa Tanzania Mwaka 1995 Edward Loasa aliamua kuingia katika mchakato wa kupata mgombea urais kwa tiketi ya CCM. Wakati huo, Luasa aliombwa na umoja wa vijana kupitia kikao cha baraza kuu la taifa achukue fomu akiwa ni miongoni mwa wa nne ambao vijana waliamini wataweza kulisaidia taifa. Piga hatua za harakati kuelekea maendeleo endelevu. Katika hatua ya kuchagua majina matatu kati ya majina moja waliomba nafasi hiyo, Luasa akawa hakupendekea yapo maneno baadhi ya wanasiasa kwamba kutokuteuliwa kwa, kuto kwa mgombea Luasa kulitokana na kuonekana anamiliki fedha nyingi akiwa na muda mfupi kwenye utumishi wa umma Mwaka 1997 Rais Mkapa akamteua Luasa kuwa waziri mkuu nchi ofisi ya makamu rais na mazingira kupitia sakata la Richmond tarehe 8 February 2008 na Luasa alijiuzulu baada ya kutshutkiwa kuwa ameshiriki katika kashfa za Richmond katika bunge aliwahi kuchungulia mkataba baina ya kampuni ya Tanesco na kampuni ya Richmond. Richmond ilipewa kazi ya kutengeneza mia moja za umeme kila siku baada ya ukame wa mwaka 2006, uliopunguza uwezo wa Tanesco kutoa umeme nchini kutokana na mitambo yake ya umeme maji. Lakini, mitambo ya dharura ya Richmond ilichelewa kufika nchini pia haikufanya kazi jinsi ilivyotakiwa. Hata hivyo, marekani ikaendelea kulipa zaidi ya dola za marekani laki moja kila siku kamati ya bunge ikaona ya kwamba Luasa alishawishi azimio kuhusu mkataba na Richmond baada ya kujadiliwa kwa taarifa ya kamati kwenye bunge Luasa akajiuzulu hata hivyo Luasa alikataa kuwa ya kwamba alikuwa hana hatia yoyote Mwaakili nne Loasa alisimamishwa na Kamati Kuu ya CCM baada ya kushitakiwa kwamba aliwahi kuanzisha kampeni ya kuwa mgombea wa uraisi kabla ya kipindi kilichokubaliwa na chama hicho Mei 2015 hatimaye aliweza kuanzisha kampeni yake rasmi lakini kamati kuu ya sehemu ilimondoa katika orodha ya majina yaliyopelekwa kwa uteuzi wa ndani na chama. Loasa akaondoka katika CCM tarehe nane Julai 2015 kujiunga rasmi na chama cha upinzani cha Dema. Siku chache baada ya uteuliwa kuwa mgombea uraisi kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha na oktoba wa Oktoba 2015. Baada ya 2015, Loasa aliendelea kuwa mjumbe wa Kamati Kuu ya Chadema Mwaka elfu mbili 2016 Luasa alitangaza kwamba hawezi kurudi kama ICC. January 2018 aliwahi kuwa na mazungumzo marefu sana na Mheshimiwa Rais Mavuli. Tarehe 1 March 2019 Luasa alirudi kwenye chama chake cha awali. Awali ni awali, hakuna awali mpovu. Mtazamaji wa Esther Online TV, hadi hapo juu ya historia ya aliwahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania mwishimiwa Edward Ngoyai Loasa, sina la ziada. Kumbuka ulikuwa nami mwandaaji na msimuliaji wako Astrida Samuel. Asante.